Але це нічого не міняє. Тут лежатимуть кості, як доказ, що до останку, до загину тут стояли ми. І ця правда колись устане на увесь зріст і буде записана на скрижалях історії. Кожен цаль цієї землі тут полили своєю кров'ю ми – українські вояки. Та навіть коли б лишався тут останнім тільки один український вояк – український юнак – то це би означало, що цю землю захищав до останнього подиху від навала зі сходу війн, український солдат, український невідомий, безіменний солдат, український самовідданий романтик. Але ж тут нас лишилося не один, нас тут лишилося ще кілька тисяч. Поставили чоло ворогові в цілком безвиглядні ситуації. Це ми поставили чоло ворогові в цілком безвиглядній ситуації. Ми боротьбу програємо, але наші кості в цій землі довго нагадуватимуть нащадкам, що ми боролись. Це ми боролись, це наші кості, друзі мої. Те, що ми божеволіли від жаху, то наша справа, так, ми божеволіли від жаху і кричали тваринячими голосами, розчавлювані танками, живцем печені катюшами, дірявлені на решето ворожими автоматами та кулеметами і кромсані сталевим череп'ям гарматнів. Але наш крик, наш переляк, наші воплі простить нам отця наша земля. Нашу панічну часом розгубленість і наші безпам'ятні передсмертні благання та прокльони від нестерпних мук нам простить наша земля, оця наша сира земля. Ми не були героями. Усі герої були де інде і лишились живими. Ні, ми були простими юнаками, які ніколи в своєму житті нікого не вбивали і не вміли вбивати. Але які любили свою землю палкою любов'ю і ради неї стекли власною кров'ю в жорстокій нерівній боротьбі. Ми не були героями, нас убивав ворог як кроликів, але й ми вбивали ворога нещадно. Ворог убивав нас, не знаючи милосердя, ми його убивали теж, не знаючи милосердя. Нас переможено, але це не є правда. Нас вибито, нас вимордувано, нас витолочено, це так. Але нас не переможено. Бо ми не здались. Ми не здались ворогові і не піднесли руки до Минуть роки. Минуть десятиліття, минуть століття, про нас говоритимуть різні речі, про нас говоритимуть, може, навіть зі сміхом, як про тих, що панічно ридали від жаху, але ніхто ніколи не скаже, не посміє сказати, що ми піднесли руки до гори і здалися. Ні, ніхто цього не посміє сказати, бо це буде неправда». А хто не здався, той ще не переможений. Полягли навіть в нерівнім бою не є переможений до кінця. Він лише є фізично вбитий. Але ворогові нема з чого тріумфувати. Неупокорений мертвий воскресає завжди. Минуть десятиліття, і ми воскреснемо в народній пам'яті. Нас тут. Так багато лягло, а ще немало ляже кістьми, що цей шматок землі української і ці дні, затягнуті димом і нашими воплями, лишаться в віках, як українські ще одні термопіли. 12. На фронт Смішне поняття. Фронт скрізь. Бої почалися з місця і тривали потім безперервно. Тяжкий бій кипів під підгірцями, потім пересунулися під Олеське, потім під Гавареччину. За замок і село Підгірці бій був особливо лютий. В Підгірцях, натискаючи зі сходу, з нами зударилась якась ворожа частина, сформована нібито з комсомольців, отчайдушних і таких, що нібито не здаються в полон. Спочатку ворог відтиснув частини дивізії геть і зайняв підгірці. Але от шайдушним ударом частини дивізії відкинули ворога назад, завдавши великих втрат. Та підійшли більші ворожі сили і відтиснули хлопців на захід, під Олеське. Вони відступили з боями, як-то кажуть, заткуючи, уступаючи кожний цаль рідної землі з великим опором і густо скроплюючи її своєю ворожою кров'ю. Петра і Романа смерть уперто минала, і Роман був у надзвичайному піднесенні, розпалений і несамовитий, від якогось аж наче гістеричного піднесення несамовитий. Замурзаний потом і кіптєвою, він, Роман, говорив Петрові, забуваючи, що це саме він уже сказав принаймні разів з десять. От якби билися отак усі, всі, із самого початку, ми б того проклятого воріженька давно загнали на піч. Лишалося тільки невиясненим, хто саме всі-всі, та від якого саме самого початку. У короткій украденій в смерти хвилини Роман перечутував листа від милої і нишком цілував його. Бо там, крім страхіть, були ще понаписувані такі речі, від яких хлопцеві заверталася голова і мліло серце. І поки він був ще живий, він хотів упитися тією млостю, тією радістю від дівочих признань в листі, скропленому дівочими сльозами. Сліди сліз ще були видні, хоч який той лист був пожмаканий і пропотілий, хований на юнацьких грудях. Раз під час такого перечитування не вернувся Петро, якого Роман, заглиблений в переживання, вчасно не помітив. Хлопчина буйно почервонів, бо був застуканий саме на тому місці, як він цілував листа. Петро зробив вигляд, що нічого не бачив, що йому, зрештою, ні до чого немає діла, хоч у самого серце стислося від жалю і ще від чогось. Роман знав, що той все бачив, лиш удає. Згортаючи листа і ховаючи тримтячою рукою в бічній кишені на грудях, Роман пробубонів якось вовкувати, поглядаючи з-під лоба. «Ну, чого скиріся?» Петро промовчав, сів поруч, пожував травинку. І зітхнув щирим тихим жалем. «Я зовсім не скирюсь, дурню». Від того тону Роман зніяковів зовсім, Глянув на товариша, і аж сльози йому виступили на очах. «Ну, не злостя! Ти бачиш же, що я зовсім дурію!» «Я теж дурію!» – промовив Петро тим самим тоном. «Як?» «Та от так!» Роман присунувся близько і глянув у самі очі, замерехтів у них зволоженим своїм зором. «Так? Скажи, ти мав кохану?» Так. Я мав, кохану. а Мовчанка. І де ж вона? Запитав нарешті Роман зовсім тихенько. Петро поворушив бровами і примружився, дивлячись у долину. Я ж вже тобі говорив. Вона втекла з-під і щезла. І нема, брат. Роман схвильовано витяг листа з кишені на грудях і простяг Петрові з щирою довірою, ніби тим хотів зробити товаришеві приємність, порадити в його горі. «На ось, почитай, що вона пише!» Петро посміхнувся і одвів Романову руку з листом. «Смішний ти, наївний ти, хлопче, заховай. Це твій лист, твоє щастя. Мій лист, моє щастя теж прийде. Він прийде колись». Під Олеськом хтось з дивізійників розповідав, як то вони заскочили в підгірцях кількох ворожих кулеметників-юнаків. Розстрілявши всі набої з кулемета і не скотівшись здаватися в полон живцем, ті теж хлопці підірвали себе гранатами. Самі себе гранатами. Лишилась каша. І цікавим було Петрові та Романові чути, що й оповідачі, й слухачі – не мали особливої злоби до тих, мабуть, і на злобу вже не вистачало духу. Бач, сказав котрийсь мляво й понуро, не тільки ми коцаємось. Еге ж, докінчив інший так само мляво, апатично. Вони теж такі, бідаки. Як немає вже виходу, тоді власна куля або граната. Але ж і чортові сини. З цього всього випливала тільки одна тяжка мораль: якщо там такі настрої, то немає чого будь-кому сподіватися на пощаду і милість. І ніхто на пощаду й милість не розраховував і навіть не думав про те. Не бачачи для себе іншого рятунку, як лише битися, і якщо загинути, то в запалі бою. Люди, хлопці, що в пеклі поробилися суворими, загартованими мужами – билися героїчно. Там, де вони пройшли, немало лежатимуть їхніх і ворожих кісток, немало черепів, присипаних пилом, і тоннами землі, збуреної в небі, лежатиме там. І немало тих черепів колись виори дядько, український селянин, батько цих хлопців, орючи лани свої. Одні з тих черепів лежатимуть зіницями на захід, а ще більше їх лежатиме тут зіницями на схід. Це все будуть їхні черепи. О, жовті черепи зіницями на схід. Химерні думки лізуть в стомлену, гарячу від болю і безсоння голову. О, жовті черепи зіницями на схід. Звідки це? Ах, так це ж з одного поета, о того, що там, по той бік, з його знаменитого слова о полку, з його надзвичайної поеми про український полк, про його безвиглядну, але героїчну, ніким не оспівану боротьбу, про його трагедію. Боже, що ж то за така фатальна, вічна історія? І там теж отак коні тягнуть батареї, грузаючи по в чорнозем. Ось такі вони, пітні, мокрі, блискучі, в моргулях божевільне напнятих м'яз. Бач? Це ж про їхній полк, про оцей полк, про оце. Тяжущі гармати вгрузають по самі станини гливки чорнозем, а гривасті коні, напружуючи рештки сил, виривають їх і знову грузнуть, виривають і грузнуть. Тягнуть з хропінням, з колосальною напругою, обрязкаючи зумбелами і ланцюгами по сторонок, викручуючи ноги, засікаючись під ковами. Над ними опалове небо і грім, і димний сажний туман. А вони тягнуть. А їм допомагають гармаші, такі ж пітні, змучені, але затяті. Все вперед і вперед. Вперед. І сунуть вони. Гримотять, гримотять, за ними гримотять ляфети, зарядні скрині, обози. В цілому це ж і є вони, оті тяжкі потвори батарей з бажанового слова у полку. За батареями йде піхота, ідуть мінометники, гренадери. Над ними клекотить небо, меркне блакить від бомб, а потім розчахуються обрій від їхньої власної канонади. І знову виривають коні тяжкі гармати ляфети з чорноземлі. І знову гримотять, обливаючись потом. Там, де пройшов цей полк, лишається поле, здовбане і укрите вирвами, мов кратерами вулканів, залите кров'ю, засіяне черепами. Їхніми власними. Жовті черепи зіницями на схід. Так, неодмінно. Вони падають. Вони всі падають лицем туди, куди поривалися серцем. Вони падають зіницями на схід і лежатимуть так до судного дня. 13. Але дедалі люди все більше нерво й фізично вичерпувалися, і навіть найтвердіші вже починали впадати в розпач психічно заломлюватися. Найкраще Петро спостерігав це на Романові. Запал Романів танув. Вивітрювався геть. Його заступав відчай. Та який відчай? Бідолашний хлопчина не те, що вимучився фізично, не те, що потерпав від страху. Ні, він вичерпався душевно, бо переживав велику внутрішню кризу. В одну з коротких хвилин перепочинку Петро кинувся шукати Романа і знайшов його лежачим у кущах. Хлопець лежав лицем в землю і плакав, що видно було по його плечах. Петро постояв над хлопцем, а тоді сів мовчки поруч. По якійсь хвилині взяв своєю кострубатою рукою за хлопців чуб і повернув до себе. Роман вирвався і знову уткнувся в землю, але перестав плакати. Полежав так, а потім повернувся навзнак і, схлипнувши востаннє, промовив до Петра. «Вибачай, збабій брат». Нічого буває. Буває, та не з усіма. Ти навіть не уявляєш, з якої це я причини так розсипав кислиці. Ти думаєш, що я боягуз? Ні, не думаю, що ти боягуз. Гм. Я, може, й боягуз, але не настільки, щоб плакати. Я від іншого. Я тому, що бачу, яке мені що. І не тому мені що, що ми отут ніщо. Ні, ми вміємо часом навіть. Ефектно вмирати. Часом потрапимо утнути й параду. Та яку? Але що з того? Ах, які ми бідні! Та чого? А того? Ні, ти цього не збагнеш. Занадто в тебе відмінна, простолінійна, грубо витисана душа і груба шкіра. Хоч нам, власне, і треба було б таких чортів, як ти. А може б я таки збагнув? Тонюсінька-тонюсінька нотка товариських кпинів. Де? От була в мене гарненька хатка в душі Така гарна-гарна хатка І от розвалилася Збомбило її до чорта І тепер там порожньо стало Ух. А яка ж то була гарненька хатка Хатка, що її мені збудували з малку ріжні вишивані дядьки Знаєш, хатка з козаченьків, з воріженьків З шароварів широких, як чорне море з гаківниць, з оселедців. Воріженьки такі були милі й безобидні, а війни, власне, ніякої не було. Був тільки герць, така парада, гулянка. Козаченьки йшли на герць погуляти з воріженьками. Хтось збоку засміявся. То сиділи поблизу стрільці, спинами до розмовців, стомлені, байдужі але вони безперечно слухали, хоч і не подавали зовсім виду. На їхніх вухах і на їхніх спинах було написано, що вони слухають, і сміх той стосувався романових слів. Нехай! ж? продовжував Роман до Петра саркастично, ніби сам себе тортурував. «Козаченьки йшли на герць погуляти з воріженьками, а тим часом, бач, «Господи, як далеке оце все від того, чим нас напихали з малку ріжні вишивані дядьки та пані. Тим часом діють не цукеркові воріженьки, і не цукеркових козаченьків тут треба. Тут не цукеркових душ, напханих розвезеним нашим солоденьким, розмрієним примітивізмом тут треба. Бідний Роман аж мінився, так він глибоко переживав усе. Іншого тут треба, бо не воріженьки діють проти нас» а діє математика. Діє ворог, озброєний математикою. Еге ж. А математики нас якраз і не вчили. Петро був, як уже не раз перед тим, страшенно здивований романовою мовою, що розраджувала її неабиякий розумовий багаж цього хлопця. А головне, що ця русява голова вміє думати і багато видно думала. Щоб розвіяти гіркоту романових слів, Петро зауважив з легкою іронією. Це ти сам до всього додумався? Чи десь вичитав? Вичитав, брат. Ось вже кілька днів вичитую, все вичитую, вичитую. Аж шкіра лускає, і бачу, що головного нас не вчили. Боже, боже, замість вчитися модерним наукам, от її математики, як треба перемагати ворога. «Ми, чорті, відколи співали про симпатичних воріженьків, що самі щезнуть, як роса на сонці». «Ой, боже, боже, жди!» Знову сміх, і чиясь репліка, ніби сказано окремо, в окремій розмові, поміж тими, що сиділи з боку спинами до Петра і Романа. «А навіщо, хлопові, наука?» Один дядько навіть дописався до того, що хлопові наука шкодить, що хлопові не треба науки, а мусить він свині пасти, згідно національної традиції нашої. Регіт крізь стиснені щелепи, люте спльовування, лайка, ще чиясь уїдлива репліка. А глянь на тих, що пруть, та й на німців. Хто ж це пре, як не хлоп? Такий, брат, час, але там хлопа вчили кадило махати І не тільки вівці пасти І урвав мову Здивований Роман почекав якийсь час на продовження Але продовження не було Репліки погасли От бач, зітхнув Роман до Петра Ще комусь гарненьку хатку зруйновано Та й хіба тут не зруйнується? Ти дивись, як нас воріженькі чешуть Пил летить, стовпами до самого неба стоїть. Це поки ми співали свої чеклування про те, що вони згинуть, як роса на сонці, вони робили що іншого. І от маєш. Вони зовсім не хочуть гинути, як роса. І тепер ми проти них, як щурі, як комашки-горопашки. Отакі собі славні козаченьки, що засвистали та пішли на герць погуляти. І свищуть. Гуляємо на герці. От гуляємо. А бить тебе сила Божа. Ну хіба тут чоловік не зареве зі злості безсилої, га? У них танки, у них літаки, у них командири. І зітхнув та й вимовив зовсім іншим, ніби байдужим уже голосом. Зрештою, навіщо нам танки? Навіщо нам літаки, як у вас є вишивані дядька з мальованими шаблюками? Наші чаклуни характерники. «Літаків і танків не намалюєш так просто, а шаблюку намалюєш, та ще й як легко!» І потішив сам себе, витираючи не то забуту сльозину, не то пилюку в оці. «Ну нічого, не навчили нас свої, то навчать нас воріженьки!» «Не хвилюйся, Романе!» – заспокоїв зумисне голосно Петро, намагаючись і для тих хлопців, що сиділи спиною до них, стушувати враження від цієї зовсім недоречної, непотрібної розмови. Хвилюйся, забитого двох небитих дають. Я сумніваюся, щоби за цих битих, кості яких розносить на всі чотири сторони, хтось взагалі щось давав. Говорю в збірному розумінні. І не нарікай на тих дядьків. На світі все розумно. Може ж, і вони для чогось потрібні. Якщо не зараз потрібні то принаймні будуть колись. Вони зараз, саме зараз потрібні. Хотів би я бачити їх тут, ось тут, ось тут. Не нарікай. Будь справедливим. Кожен робить те, що вміє, для чого він покликаний. Не могли ж тобі ті дядьки навчати математики, бо щоб її навчати, треба знати її самому. Будь вдячний, що тебе взагалі чомусь вчили, бо дай тій істині, що тебе зовсім не треба вчити. Інакше б ти був і зовсім неук Я й є неук Форзіхт, гей, стережись філософа Кінчай дискусію Воріженьки йдуть Це раптом Петро вигукнув До всіх як команду Понад ліском, шляхом Ішла колона танків Всі схопилися Роман перший але відолашний хлопчина, одержимий нападом оригінальної самокритики, ніяк не міг заспокоїтись і ще бубонів, одягаючи шолом та підтягаючи пояс з важкими гранатами. Кажуть, Хмельницький під жовтими водами, чи десь там, десь на нашій такі землі, взяв свого ворога лютого, якогось там польського короля, в полон, та й... Та й що б же ви думали? Пустив геть живим. Ну, не диво. Отут тобі вся собака закопана, бо то був воріженько. А нас от наші воріженьки ніколи не випускали живими і не випустять. Ех, біда наша, простота наша, спадкова біда наша Ну от, бачиш, а ти нарікаєш на дядьків. Чого і що?» Бій за Олесько був ще тяжчий, ніж за підгірці. Ворог натискав зі сходи з півночі, і не було сили його зупинити. Багато тут полягло смертю героїв. Стримуючи ворожий наступ, одчайдушне билися хлопці, але з великими втратами мусили знову відступити. Зрештою, вони виконують свій обов'язок, прикривають шлях утечі іншим, в тому числі й своїм товаришам. З Петрової батареї лишилося тільки дві гармати і половина обслуги. Але ті, що лишалися живі, билися далі завзято. Ще коли тривав бій під Олеськом, чути було гураганний вогонь десь на півдні. Свідченню тікачів, що панічно бігли звідти на північ, було встановлено, що той, де жорстокий бій за білий камінь. Ворог там перетяв шлях якійсь їхній частині, і білий камінь підпливав червоною кров'ю з-під змучені відділи ще не зовсім розгробленої групи відступили з боєм в напрямку Гавареччини. Тут вони побачили видовище, від якого терпне все і нерви відмовляють в послухові. І тут, власне, їх було розбито дощенту. До Гавареччини кількома дорогами і так, навпростець, під бомбами стікалися звідусіль велетенські обози цілої дивізії, кинені на призволяще. Санітарні валки, господарчі відділи, боєпостачання, машини Червоного Хреста, підводи з раненими. Вони збилися під лісом, наповнили увесь ліс і все навколо, іще йшли йшли, плавом пливли. Бідолашні, беззброєні, безборонні люди, старявшись від жаху, періщили коней, квапилися вихопитися якось з котла смерти, урятуватися. І от не летів на них ворог. Спочатку нагорянули з'єднання авіації. Із сатанинським кихкотінням падаючих бомб чорні бомбовози закружляли танок смерті. Їм допомагали винищувачі. Вони знизилися до самої землі і зі скаженим виттям стригли низом, кружляли, як навіжені, і сікли вже з кулеметів. А потім вихопилися звідкилясь танки – Іжіночі по дорогах чавили все на своїм шляху. Звертались з доріг, ганялися за підводами і за людьми, розстрілювали все з кулеметів і з гармат у сторч. Відолашні люди підіймали руки, благаючи пощади, але то не допомагало. Цей ворог не знає пощади. Люди з піднесеними руками щизали під тонами грохочущого заліза велетенських Т-34. Його не можна переповісти словами, що відбувалося на невеликім клапті землі та на дорогах під Гаваречиною. У такій ситуації група оборонців, що підійшла від Олеська, прийняла бій. Вони швидко зайняли позиції попід лісом Гаваречина і попід селом тієї ж назви, окупалися похабцем, як могли, а більшість так неприкриті і неокопані, лежачи по ямках, по межах, по обніжках, по вирвах, повели бій. Артилерія розстрілювала ворожі танки і машини прямою наводкою. Протипанцерні гармати й кулемети, міномети захлиналися від власного вогню. Стрільці билися гранатами й панцерфавстами. Особливо героїчно билася одна портитанкова, бронебійна гарматка поблизу Петрової батареї, стоячи на відкритому місці, поки її не накрила серія ворожих стрілен, і вона замовкла навіки. Добре билися хлопці. Але ж сила і камінь ломить. Та і як тут змагатися? Занадто нерівний герць поміж воріженьками. Селою ліс Гвареччина ще раніше були спалені і збомблені, а тепер їх допалювано і перевертано до гори корінням. На літ зробив своє, а несподіваний обстріл з Катюш довершив справу. Спротив групи відчайдухих було зломлено Групу геть розпорошено, батареї їхні змішано з землею, все потрощено. Повна катастрофа. Одначе розпорошені відділи, відступаючи, щебилися розрізано, кожен по-своєму маневруючи перед ворогом. Та багато лишало зброю і кидалося панічно рятуватися втечою на осліп. Серед таких повстало велике смятіння. Хлопці здирали з себе відзнаки, дерли документи, викидали шоломи, палили листи від матерів і коханих, здирали і викидали уніформи. Петро й Роман, втративши цілком батарею і усю амуніцію, своїми товаришами не розпорушилися, а далі трималися купи відступали на захід з боєм. Вони не палили документів і не здирали відзнак, і не зривали шиї материнське благословення. Вони збиралися битися до остаточного розгрому, до крапки, до останнього зітхання, мовляв Роман. А на землі навколо них усюди творився жах. Колони втікачів, обозні валки, окремі вояки, юрби людей напіввійськових, напівцивільних, лявини підвід, отчайдушних гримотіли через трупи й вирви. Одні на південь, на білий камінь, інші на захід на красне. На заході було ніби тихо. На заході було тихо. Та ось заходу раптом загримотіло утікачам назустріч. Раніше був наступ ворога зі сходу, з півночі і з півдня. А це почав ворог бити із заходу, від Бузька та інших точок з надрічки Бугу. Ворог загнався в запілля і тепер бив звід. І це сталося тоді, коли ніхто того не сподівався. Досі говорилося і кричалося про оточення. Але кожен мав на увазі ще вихід на Захід. Ніхто не припускав, що коло отак таки і замкнулося. Цілком щільно. Ні, мусив існувати вихід на Захід. І раптом з заходу почали бити Катюші. Забугу. Вони били з кількох точок, встигнувши посісти велику смугу одрізавши цілком шляхи відступу сюди. Вони засипали грядом диявольських стрілен все поблизу, в смузі кільканадцяти кілометрів, обстрілюючи валки втікачів. Стрільна розривалася по кілька разів і заливали все страшним, все спалюючим вогнем. Загорялася земля і каміння, і залізо, все горіло, і не можна було того погасити, і ніхто того не гасив, і не збирався. Навіть на німців, на випробуваних фронтовиків, з числа тих, що не встигли своєчасно відступити з своїми і тепер металися з приреченими в цьому жахливому колі, вогонь "Катюш" нагонив містичний переляк. Летіли не тільки стрільна, летіла попереду них ще жаска легенда про ті "Катюші", витворена в ході війни на нещадних східних побойовищах. Відступаючи хаотичні колони, було вже досягли Бугу, і нещасні люди, хто вцілів досі, з полегкістю вже зітхали, думаючи, що вони видерлися геть з пащі смерти, що вони вихопилися з перстеня, як над ними розверзлося небо і впало на них грядом заліза і морем вогню. Все змішалося. Товпи, ще ударилися об вогнену стіну, що раптом піднеслася перед ними, і побігли назад. Побігли панічно на схід, замиталися безтямно на вже пройдених шляхах, по здовбаних лапах, по шматковій землі спаленому вогнем і зораному залізом. Люди шукали прикриття і не мали його. Люди шукали пощади від всюди сущої смерті і не мали її. Люди на своїй власній землі згоряли живцем, бо горіла й сама сира земля. Язики полум'я вихоплювалися з неї і йшли товпищами, коливаючись, обертаючи все на попіл і сажу. Жорсткий лютий ворог, переповнений одвічної злоби і зненависти, знав, на кого напосівся, і виргав на них, на їхні голови і на їхні душі, усе, що мав. І душив їх, чим міг. Залізні, вогнепащі потворища, немов живі, люті дракони, ганялися за людьми по шляхах і по полях. Чавили їх, смолили вогнем і чадом, сікли їх, пригортали їх землею, загрібаючи її своїми розчепіреними лапами. Петро і Роман цупко трималися один одного в цьому чадному пеклі. Вони тільки тепер побачили, що то таке паніка, коли все перемішалося з напівцивільними. Все пустилося берега, і не було вже жодних стримуючих начал, щоби могли тут щось зарадити. Як і не було сили, яка б припинила нещадний вогонь зливу ненаситимої ворожої злоби. Маса доведених до очої людей котилася в усі боки. У них не було вже віри, для них не було авторитету, для них вже не було логіки, у них те, що було в душі, як стрижень, рухнуло геть, як та Хатка в романа. І вже тепер нічого не направиш. Межа їхнього терпіння перейдена. І те сказати, межа їхнього терпіння була висока, дуже висока, подив висока, куди вища, ніж у тих прославлених завойовників світу. Але тепер межа перейдена, і у душах неподільно запанував сумеречний дух загину, дух катастрофи. Все котилося геть у прірву. Лиш де-не-де окремі грубки, як Романова з Петром, одчайдушне билися, не складаючи зброї, але й їх розпорошувано і геть вибивано до пня. 14. Очі мов би насипані піском. Вони горять і сходять всіма кольорами веселки, а в голові стоїть шум. Скрип підвітне, мов ячіння журавлине, жалібне, без кінця й краю. Умря ночі, відтінені далекими загравами, та ячіння стоїть над землею. Тисячі підвід тягнуться безкінечними валками, борсаючись у баюрах розбитих шляхів, потупаючи у них часом покінські хомоти. Крик і нокання та прукання прокльоне чайдушно розпушлива матюкня клекотять у темряві. І разом з крипінням підвід та хрупінням коней, а з й кінським жалівнем і гіканням, творять той елемент, що мабуть стояв над українською землею в часи пересування диких орд Батия. Це так пересувалися червоні частини до фронту, на захід, на захід, тоді коли він їх спостерігав на власні очі. Розквашена земля перемішана сталим снігом, затоплена весняними водами, тримтить від далекої лихоманки. Ні, вона тримтить від тих вибухів, що тіль-тіль тут отгриміли, і що будуть гриміти, хай новорог побачить це шаленство людей і коней, і почує цей доісторичний лемент. Всі шляхи й поля над ними вкриті вирвами, ніби дірами на місці жаских черяків. Тисячі коней, запряжених в тисячі возів і саней, в суміш хропуть і сходять потом, парують і лоскотять м'язами засікаються розкованими копитами у хлипкій темряві, Підводи, навантажені амуніцією, кулеметами, мінометами, скринями, харчами, рушницями, бензиновими бідонами, хлібом, мішками борошна і фуражем, медикаментами, людьми, мотоциклями і усіляким військовим спорядженням, рухаються на захід, на захід безкінечним потоком, і таким же потоком рухаються підводи на схід, навантажені раненими, навантаженими людським стогоном. Коні згинають тримтячі хребти дугою, не витримують чаленої напруги і падають у калюжі, захлинаються, їх розпрягають і кидають загибати. А вози тягнуть люди, щоб десь припрягти якусь конячину, а як ні, то кинути ті вози на дорозі, посеред баюр і вибоїн. Шлях цього походу Позначений трупами коней і поламаних підвід. Це навесні. А коли дороги просохли, той самий скрип підвід і тупіт кінських копит та людських ніг уночі збивав таку куряву, що не можна було дихнути. І все той лемент, немов лемент батиєвих орд, котився на захід. Рипіли підводи, немовби то крукали все ті ж ключі журавині. Вся земля вкрита ними, тими кінськими валками й лементом, немов потоками людського жальою відчаю, скарг і прокльонів. О, скільки їх було! Які вони були нещислені кількісно! І які ж вони були трагічні, немощні якісно! Але вони повзли, як хмари туману, стелічись по землі, все на захід, на захід. Петро стріпує головою. Над землею стоїть пекельний рев танків і гармат самоходів. І безліч машин. Дивно. Це ж вони, ті самі нескінчені валки-підвід. Але яким чином вони перетворилися в потоки сталевих машин? Яким чином крик і плач журавлиний перетворився на ревище тигрів із крегіт-мастодонтів? Так, так, це бач, вони прийшли сюди з чужих країв, Потоптали тих усіх коней і всю ту древню хомутяну техніку, і тепер перуть іншими потоками на захід, сталевими потоками. Весь світ зайшов з другого боку і суне на них. На них. Ще з кінськими валками вони дали якось раду, ще б того ворога близького вони якось укоськали. Але цього... П'ятнадцяте. Огнені кола плавають у віччю. Все, здається, звузилося до розпеченого столевого обруча на голові, що стискає череп, стискає мізок. Ще трішки, ще. І тоді нарешті прийде межа, за якою вже настане тиша, настане спокій, настане блаженство з забуття, настане крах і вічна тьма. Це буде межа терпіння. А поки що і сонце стало ненависним, Стало ворожим. Воно кружляє в зеніті вогненним колом прообразом тієї вогненної сковороди, на якого це вкинути їх і з якої немає рятунку. Петра опановує безвідчитна лють, і йому хочеться стріляти в сонце, стріляти в ту вогнену прокляту сковорідку і розбити її на скалки. Але в неї не треба стріляти. Вона сама рветься на череп'я. Ба, то не сонце і не сковорідка, то жахливий ворожий гарматень, то стрільне з якоїсь сатанинської катюші. Воно кружляє в зеніті і рветься, рветься безліч разів, обсипаючи вогненним череп'ям немилосердно і безугавно. Б'є, б'є й б'є, і нема від нього рятунку. Воно їх переслідує, воно безжалісно сипле приском пече й смалить. І воно ж освітлює їх, мов ракета – не дає їм змоги сховатися, укритися темрявою від ворога. Світ не сприймається вже в реальній цілости, бо його немає в реальній цілости. Він розщеплений, розмонтований. Він розламаний на скалки, роздертий на шмаття. Небо поколите, як побите люстро. Все побите і все двиготить. Рух, дим, мряка судного дня, хаос Содома й гумори. Але ж, Боже, пощо ж на них Содом і Гомора? Світ нагадує збомблений музей, бачений якось. З хаосу, з диму і кіптяви вихоплюються то там, то там окремі уцілілі образки, окремі шкіци, химерна мозаїка румовища, мозаїка руйнованого світу. І тепер цей світ лишається в грячковій пам'яті, як химерна мозаїка, як окремі кадри, вихоплені оком блискавично з хаосу і зафіксовані в клітинах мізку на віки. Фантастична мозаїка. Ось юнак, років 18, зовсім, зовсім молоденький, ще з дитячими рисами обличчя. Він стоїть закам'янівши біля стовпа, очі його заплющені, Зуби зціплені, чуб на ньому присмалений, лице почорніло. Час від часу очі його відкриваються широко-широко і знову закриваються. Він стоїть мовчки нерухомо. Він спаралізований жахом. Це тяжкий психічний шок. А може божевілля? Він живий, але він уже загинув. Може він застрілиться сам, може його розчавить танк, може його зрешетить з фінки або проколи багнетом ворог. Може він згорить в вогні експлозії набою бою Катюші? Але то вже все дрібниця. Він вже загинув. Тільки очі його безтямно ще відкриваються і закриваються. Таким він стоїть Петрові у віччю. І чомусь неодмінно біля нього, за ним, над ним, швидко-швидко біжить той кінь з перебитим хребтом. Біжить на двох передніх ногах, трясе високо задертою головою і рже тоскно, признано. Підождіть. Підождіть. Ось б'є зенітка. Незамаскована, незахищена нічим, вона стоїть серед шляху, серед побитих возів і машин, там, де її захопив валет ворожих літаків. На відкритому місці. І гарячковий відстрілюється. Б'є в зеніт. Поцілений літак іде штопором униз. Другий береться полум'ям, і летить, як торпеда по похилій лінії, тягнучи довжелезний шлев чорного диму. А зенітка б'є і б'є. Гарячкове, натхненно. Обслуга тушиться жваво біля неї, зовсім не криючись під бомбами, бо нема де критися. Над нею кружляють кілька бомбовозів, заходячи на бомбардування. Бомбардувальники розвернулися і скинули свій жахливий вантаж. Обслуга зенітки... Припадає до стани, до люфа, завмирає і витріщеними очима дивиться просто смерти у вічі. Удар хмари землі й диму. Коли розвіються дим і пил, коли осідають тонни землі й череп'я, на місці зенітки порожнеча. Там же нікого й нічого немає. Лише оддалік, закинена геть на поле, димить поковеркана станина. Все, що лишилося від тієї протилетунської гармати. А ті, що були біля неї, щезли. Навіть не скрикнув ніхто. Так, ніби їх зовсім і не було на світі. Ось людина біжить, охоплена полум'ям. На ній горить одежа і горить волосся, і горить наплечник. Людина хоче відстебнути наплечник і не може. Хоче погасити волосся і не може. Вона реве, падає на землю і качається, і скаволить від жаху та болю. Упирається головою в землю і крутиться на однім місці. Вона хоче заритися в землю живцем. І конає. І кричить вже почернілими, спеченими устами. Мамо! ой, мамо ж рідна, яо! Мова та жалібна, тоскна, голос дзвінкий, тонюнький. Мамо, ой, мамо ж! Цей крик-вопель ще стоїть у повітрі, а хлопець вже готовий. Він замовк, захлинувся і вже лежить, мов скарьожена головешка. Повз нього йде вогонь, хилитаються язики полум'я, мов вогнені кобри повзуть, підіймаючи голови з зеленої ще трави і бур'янищ. Сичать, а під тими кобрами чорніє й димить земля. Ось вояки з випаченими очима, хвилини його почислені. Світ йому померк, і померк розсудок, але він бачить життя внутрішнім зором. Він маячить, лежачи на траві оточений близькими друзями. Він бачить своє дитинство. Він розмовляє з батьком. Він пропонує батькові погасити воду, що чомусь загорілося, та сідати обідати. Він тягне тихим благальним голосом. Може б ми вже обідали тату? Тягуча павза. Товариші хмуряться, безпорадні, розгублені, а хлопець зітхає хрипко і знову благальне, уперто канючить. Може, ми вже обідали, тату? Хлопці мають тягти жеребки. Хто мусить його дострілити? Коли наломано вже сірників і вкинуто в хустку, а ту хустку затиснуто в жменях, лишаючи лише вузьку щілину, щоб простромити пальці і узяти жереб, узяти вирок фортуни, виявляється, що жеребки уже тягти нікому. Ніхто не хоче ризикувати, бавитися з фортуною в піжмурки. А бояк з випаченими очима навіть не знає про муки своїх товаришів, про тії жеребки. Він взагалі нікого не впізнає, реальний світ вже для нього не існує. Він увесь в іншому світі. «Може б ми вже обідали, тату. Ось сільська церковиця. Вона стоїть на пагорбі і горить, як смолоскип, піднявши в небо два стовпи диму. Один стовп білий, а один чорний. Білий стовп диму з дзвіниці, а чорний – з даху самої церкви. Обидва стовпи клубочаться в синє небо, не змішуючись, кожен сам по собі. Церква горить самостійно. Ніхто її не гасить, бо в навколишньому селі либонь жадної живої душі». Раптом з небес злітають бомби з несамовитим, сатанинським виттям. Падають. І церкву цю всю підносить в повітря. Вона злітає вгору, немов лялькова коробочка, розломлюється вгорі і валиться назад. Вибухи бомб підхоплюють її знову. І тепер ж летять високо вгору обаполи дошки, стовби, каміння, тріски, шмаття, полум'я і хмари піску та диму. Згодом виявилося, що в тій церковці було повно дітей і жінок, і стариків. Вони вклякнули і так стояли навколішках, молитовне згорбившись і склавши руки. Вони шукали рятунку, захисту. І вони вірили в заступництво, вони вірили в неспалимість цього місця. І та їхня віра була така велика, така безмежна, що коли навіть почала церква наповнюватися димом, люди не кинулися навтеки. Вони вірили в недоторканність, вони вірили в неможливість, щоб смерть і поругання перемогли святиню. А ще вони вірили, що ніхто не дерзне посягти на святе місце, що навіть найлютіший ворог не допустить блюзнірства. Тим більше, що ворог знає, що в війні церква є притулком беззахисних і беззбройних. Ворог дерзнув. Коли підоспіли вояки на місці церкви була лише велика димляча могила, звалище трісок обсмалених підвалин, поломаних образів різного череп'я і покуверканих людських тіл. Якась бабуся, що лишилась жива, стояла навколюшки простяші руки в небо, розхристана, простоволоса. Вона, здавалося, втратила мову і тільки потрясала простягнутими костлявими руками і пасмами сивого волосся, побиваючись над загиблими. Побачивши вояків, бабуся скинулася вся, простягла руки до них і видихнула з самого серця в нестямі. «Дітки! Ой, де ж ви барилися? Що й не захистили нас? Дітки!» Ось двоє розмовляють про дім про шкільні часи, про радісні зустрічі, про сонячні Карпати, про пластунські пригоди їхні, про місячні ночі на стрию, про своїх подруг, про суниці, про черешні, про співочих пташок, про все, аби тільки не думати про неї, не згадувати, забути, відвернутися від неї бідолашним серцем, забути про ворога, перекреслити його, нема. «Бодай на хвилину забути про страхіття». Так вони мирно розмовляють, сидячи на купі землі. Раптом один звискує насамовито, б'є кулаками й ногами в землю і кричить. «А будь же ти проклятий! Будь ти проклятий! І що то за диявольська мана? А тебе грім з неба! Будь ти проклятий!» Це про ворога. Виявляється, що він уже заступив усе – і дитинство, і шкільні часи, і юнацькі пригоди, і місячні ночі. Все. І вже людина не може, не в силі одвернутися думкою від нього, як зачарована. Вона в полоні містичного жаху і в той же час в полоні пекельного гніву і здивувань. І що ж то за прокляття, га? Його б'ють, його тувчуть, його кромсають, А воно лізе, лізе, лізе, як туман, Як дим, як чад, як холера, га? Смерти не боїться і нічого не боїться, І немає йому числа, і немає йому кінця, І з чого в нього душа тая, і чиє в нього душа, га? Чортяча, пекельна, диявольська сила, «Якісь чорти, якісь маніяки, якась звірина з сатаною сплоджена, аби й тебе сила Божа!» Один так клене, а другий сидить мовчки, похнюплено. Сидить байдужий, і тільки нерв у нього на щуці смикається в такт лютим прокльоном друга. Ось відтинок фронту з окопами та ровами і вкритий скелетами ріжних машин. Жужилицею недавніх боїв. На нього вмаршурувала свіжа частина хлопців, пара сот людей. Вони ще не підняли зброї, вони ще роззираються. Телефоністи тягнуть дріт, артилеристи встановлюють гармати. Раптом з ясного неба починають сипати сотні стріли, покривши все поле там, де розташувались ті хлопці. А водночас налетіла авіація, земля закипає. Все поле перетворилося в суцільний киплячий казан. Не лишилося там жодного цаля, не збуреного і не прошитого вогнем і залізом. Здавалося, що все там загинуло в першу ж мить. жмить. Одна шестого киплячого пекла починають вистрибувати люди й бігти без оглядки. Бігти скільки духу, затулившись руками. Хто на двох ногах, а хто й на одній. Падають, повзуть, схоплюються і знову біжать. І деякі розбиваються об поковеркані рештки ворожих танків, панцерних авт, гармат, що стерчать тут і там. Побожеволілі, засліплені вогнем, оглушені грохотом люди нічого не бачать, не чують, не розуміють. Маленькі дітки напувають пораненого коня. На дорозі. Кінь такий маленький, селянський, гнідої мастий. Вони думають, що він встане, вони йому носять зеленої соковитою трави, жмути налитої пшениці і вівса разом з червоними маками. Вони підтягають коневу голову за уздечку, та все підсовують до рота принесену їжу й воду, і підганяють, і нукають, просять його зі сльозами в голосі. Кінь хропе, тяжко зітхає і без роняє голову знову на землю. З розбитих губів йому стікає кривава піна. Він усіма покинутий, тяжко поранений в груди, такий одинокий. Замурзані, босоногі й розпатлені дитинчата за всяку ціну хочуть його вирятувати. Вони не жаліють рученят, обмазуючи їх у криваву піну, підтягаючи тяжку безсилу коневу голову за слизькі ремені уздечки. І не жаліють голосів. Підганяють і просять, і заохочують, і докоряють. Їм здається, що це ж так просто. Тільки скинути головою вгору і вже на бистрих ногах. Треба тільки захотіти. Але кінь не хоче, ледачий. Вони його стьобують прутиком. Та кінь не реагує на стьобання. Він тільки приплющує очі, побудуть головою по землі, в пилюці і видихає шумом повітря, роблячи з пилюки маленьку хмарку. Так, ніби йому з грудей виходить крізь ніздрі дим а чи морозяна пара. Тоді діти розкладають перед коневим ротом всі приваби – траву і пшеницю, і увесь з червоними маками. Розкладають півколом і чекають, посідавши півколом на і поклавши голову на коліна. Вони сповнені глибокої віри, що кінь встане. Неодмінно встане. Ось тільки трохи полеже. Віра та проміниться в чистих, наївних дитячих очах. І цей кадр, як і інші, розсипається на порох, розлітається на скалки, розчиняється в Веремії. Шляхом просувається валка санітарних авто і підвід з раненими. То їдуть щасливі, бо вони не вмерли і тепер уже не вмруть, Тепер війна їх не зачепить, бо на стороні їх стоїть міжнародний закон, що забороняє чіпати все, що позначене широким червоним хрестом. На сторожі їх тепер, понівечених і скалічених, стоїть гуманність і чоловіколюбство. Десь там, у Запіллі, далеко від клекотів бою, лікарі їм одітнуть кому ногу, кому руку, але лишать жити і дивитися на божий світ, зустрічатися з рідними, працювати Думати, любити. А тож, любити, бо брак руки чи ноги ніколи не робив неможливим щастя кохати і бути коханим. Вони їдуть в запілля, геть з цього пекла, туди, де немає війни. І при всьому тому вони не дезертири. Вони тільки щасливі, бо відкупилися від смерти і від війни своєю кров'ю, своїми руками чи ногами. Але на шлях вириваються з лісу танки. Багато великих ревучих потвор. Ригаючи вогнем, вони доганяють санітарну валку і чавлять все геть своїми гусеницями. Вдавлюють в землю, розтрощують і розмелюють, розламують на тріски, біжать вперед і знову завертають, та й ще раз пробігають по рештках. Ще раз, ще раз. Вони гарцюють жорсткий, нещадний танок. Вони його танцюють і виють, і грохотять з насолодою. Вони обертаються на однім місці, немов дракони на череві, зарівнюючи й землю там, де допіру їхала валка з пораненими юнаками. Оскільки злоби! Оскільки людської нещадної, сліпої, ненаситимої злоби! Не виміряти її не обчислити, і нічим її не зрівноважити. Дівчата, селянські босоногі, засмаглі на сонці дівчата, вибігли на шлях і стовбичуть кубкою, несміливі й в той же час надзвичайно відважні. Вони винесли трохи харчів у пеленах. Вони прибігли з далекого, розбомбленого і напівспаленого села і принесли вареною картоплі в мундирах, хліба, огірків, помідорів, щоб роздати хлопцям, щоб у такі вимучені й вистраждані маширують в хмарах пилу. Вони чужі й незнайомі, але рідні. Це ж, може, ті самі, що недавно обороняли їх і їхню худобу від німецького грабунку, від наруги, від глуму. Вони нічого не кажуть, вони тільки простягають руки з дарунками і дивляться очима повними сліз на кожного. І їм ніхто нічого не каже. Цей шалений час не потребує слів, жиночи все з темпом. Хлопці мовчки беруть харчі, Інші цілують дівочі руки і маширують далі. Вони такі закурені, що на них не видно лиця, тільки біліють зуби і білки очей. Хлопці махають руками на прощання, а дівчата стоять і плачуть. Їх раптом здмухає вогнений гураган. Не би за кару, за те, що вони дали цим приреченим риску хліба і краплю співчуття, краплинку дівочих сестрених сліз. Вояки сидять під ліском на траві, витирають піти кров з облич та й з подряпаних рук. Зіпають від утомої очеві і в міркують про ворога. Вставляють мляво слова поміж тяжкими віддихами. Розмова снується навколо питання. Який він? Що то за сатана і як вона виглядить в дійсності? Кожен хотів би взяти й помацати його за горло. «Який же він?» питає білявий хлопчина, з акценту видно Лемко, тоскно позираючи вгору, задимлене, вібруючи від гудіння сталевих джмелів небо, бажаючи на власні очі побачити того, що сидить в тих пекельних машинах. «У, дияволяка!» – крізь сльози безсилу і люті. «Який же ж він?» «А, чорт його знає!» – відповідає йому втомлено якийсь степовик і далі цідуть глумливо, саркастично. Може, там якась Гризодубова літає. Егеш. Або Юсипенкова. Вставляє інший байдужим тоном. Та вона ж умерла, заперечує інший. А мало їх там є. І то, правда, сволота. А вже ж. Чиясь гірка-гірка іронія. Жаль, глум, тремтіння в голосі. Дійсно? Думає Петро, чуючи цю химерну розмову. Вони з Романом сидять осторонь і теж зіпають від утоми. Дійсно, думає Петро, б'ють нас без жалю й без пощади, вмираємо ми тисячами, а мало хто бачив ворога, живого у вічі, а хто й бачив, не роздивився. Глянути б, глянути б в чортячі його очі. Хоч перед смертю, отак, зблизька, спитати в нього, доки він буде нас мучити, та й пальнути б йому в ті його прокляті очі, випустити увесь магазин з автомата. «Що ти на це скажеш, Романе?» – питає Петров голос машинально. «Та що ж», – зітхав Роман, думаючи своє, – «може, і гри Дубова». Ось група вермахтівців сидить і чекає, щоб здатися в полон. На неголених, замурзаних обличчях повна байдужість і спокій. Вони ждуть полону як щастя. Ще недавно ці солдати скаженого фюрера не сміли розраховувати на жодну милість, не сміли й не могли думати про полон інакше, як про підлу зраду, приниження чести. Вони не думали про жодний полон. Де? Вони так героїчно марширували вперед. Вони так героїчно окупували і тероризували безборонне населення, здобували безборонних дівчат. Нарешті вони так героїчно вішали і розстрілювали молодь. Оцю саму українську молодь по всій Україні. А останній час особливо в Галичині. Ну, може, не вони персонально, але їхнім іменем і за їхньою мовчазною згодою. Вони – як цілість. Вони її вішали по всіх площах і перехрестях. Вони так героїчно пасифікували Волинь, Галичину, Закарпаття. Вони так героїчно гнали в рабство до свого райху сотні тисяч, де мільйони української такої молоді. Вони це робили в багатьох випадках і персонально. А взагалі у всіх випадках вони це толерували, покривали. А тепер вони сидять і ждуть полону. Полону як щастя, як рятунку від кари, рятунку від смерти. Дивно. Біля них поруч сидить група українських вояків. І між тими вояками та німецькими солдатами відбувається химерна, пророчиста своїм змістом, хоч і зовсім млява розмова. Німці пропонують юнакам здаватися в полон. І самі ж з того сміються, показуючи рухом руки навколо шиї ту перспективу, яка цих юнаків у полоні чекає. Петля. І піддають жару сентенціями, що українців свої ж брати повішують. І так їм і треба. Їх чекає доля зрадників. Українці – зрадники. Га! і не договорювали справжнє підґрунтя того ха. Але це було і так зрозуміле. А саме, та ж хіба від унтерменшів можна чогось кращого сподіватися? Інша справа вони. Вони нікого не зрадили. А крім того, вони солдати, і на сторожі їхнього життя стоїть міжнародний закон про полонених. Вони підуть до полону, та й скоро будуть дома. Страхіття ж про большевиків – то байка. Хтось не витримав та «Ех ви, куролови! Чого ж ви поспішаєте до полону? Ви ще нічого не втратили, ви ще тільки здаєте награбоване. Ваша батьківщина ще десь далеко, і що на тепер приходить потреба її захищати. Досі ви світ завойовували, а тепер приходить потреба власну батьківщину захищати». «Егеш», – додає інший. Ваша ж земля ще не починалася, ви ще маєте щастя її бачити На це один із німців відповідає досить злорадливо і уїдливо Так, наша земля ще не починається, і вона не почнеться для руїни горя Ми її врятуємо від заглади тут, здавшись Гендехох і тим скінчивши війну Ваша ж земля скінчилася, і вся вона обернена на попіл І вам немає рятунку, хлопці, немає Зовсім немає. Так, так, закувало його комради схвально. Немає рятунку. Ваша земля скінчилася, хлопці. Почнеться і ваша, та й теж скінчиться, вставляє хтось із досадою і ноткою віччою. І вона теж буде обернена на попіл, на попіл і на сажу. А, так, згодився якийсь старий вояк, закивав з гіркою міною. А так, від тих не можна захиститися. Байка, квач, вони голі й босі, вони голодні, вони їдять варену пшеницю або сиру курудзу замість хліба й чоколяди. І проч все вперед, і як чорти, як чорти. І був у тім голосі страх, але була й нотка захоплення. Еге ж. «Їдять пшеницю і кукуродзу, і б'ються як чорти Ну, no, «Но-но, no, це так, але війні кінець! Ми підіймаємо гендехох, наша земля вціліє, і ми її ще колись побачимо!» Це перший, злостивий. Він говорить уперто, а далі призирливо сідуть помалу. «Наша земля ще не починалася, хлопці! А ваша земля вже скінчилася!» Вона обернена на гній, і вам немає рятунку, хлопці. Шістнадцяте Так, кінчилася наша земля. Ти чуєш, Романе? Ти чуєш? Чую, брат. Ой, чую, бодай, позакладало. І вийду. Тягуча понура мовчанка. Петро зітхає потішає свого друга. Але ми кінчаємось дружимі, Романи. І, мабуть, нам в житті і землі й не треба. Якраз вистачило з нас на наш вік. Якраз дійшли до риски. Роман мовчить, звісивши голову на груди. «Гай-гай, де ж ти діївся, романтику таку ти синьокий? Мрійнику ти непоправний!» Подовгій павзі Роман зітхає і цідить тягуче з мукою, з хрипотою. «Так!» Ми кінчаємось, і землі вистачило. А знаєш, мені давно снилося, що я землю їв, сиру землю. Смачна була. А? Ну то правдивий був сон. А є, а? І де ж ти її їв? У рідному місті, на рідній вулиці. А, ну то все одно, їстимеш і цю, однаково наша, рідна, рідна. Роман тягуче зітхає. Мало лишилося, але нічого, щоб наїстися, небагато й треба. Вистачить, мовчанка. Потім Роман стріпнув головою уперто. Неправда. Що неправда? Неправда, що земля скінчилася, це то наша батьківщина. Це вона скінчилася, як іти в один бік, як тікати, а як іти навпаки. ой ой ой, -ой. І покрутив головою. Як утікати, то вже ні цаля, а якби це наступати. Ого-го! Петро посміхається, жує прутики дивиться десь на схід. А Роман зломано зітхає, з хрипом. Тільки от ми самі кінчаємось, це біда. Петро рішуче випльовує прутика і говорить таким самим голосом, як Роман недавно. Неправда. Що неправда? «Ми не кінчаємось. А ну лиш вставай!» «Чого?» «Будем прориватися». «Хм! З ким?» «Ходім, пошукаємо». Роман безнадійно звісив голову. Мовчить. А далі видихає те саме скептичне, гірке. «З ким?» Петро встає, тоді нахиляється над Романом і говорить йому в саме лице, заплющені у томою і резигнацію очі, Говорить твердо, вольово, як гіпнотизер, що хоче вдихнути віру в свого сонного безвольного пацієнта. «Ходім. Ану ж нам пощастить. І ану ж нам ще доведеться колись поміряти її навпаки, га?» Роман розплющує очі, дивиться на Петра, посміхається. А потім крутить головою уперто, скептично. «З ким?» «Пошукаємо, кажу. Ходім». Аж визвірився Петро раптом і перекривив. «З ким, з ким? Зі мною! Вставай!» «А, з тобою? Ну, з тобою я завжди готовий. Дай руку!» Петро допоміг своєму другові, своєму розбитому вщент Мрійникові звестися. І вони пішли. Кільце оточення було щільне і міцне, і пробити його не так просто. Удвох його не проломиш. Для цього треба більшої сили. Великої сили. Версія про те, що ззовні прийде рятункова акція в формі німецьких потужних панцерних частин авіації, лишилася байкою. Казкою для дурнів. Немає їх, тих частин. І не буде. Бо їх взагалі у німців немає. Та й наївним було б думати, що німецьке командування, речник Геренфольку, в цей критичний для їхнього райху час стало би ризикувати рештками своїх сил і кидати їх на рятування якихось там хлопців, якихось там унтерменшів, однаково приречених на погній. Тим більше, що ті хлопці – елемент зовсім ненадійний, здібний повернути багнети в найнесподіваніший момент супроти Геренфольку. Хіба симптомів цього було недосить? Ні, ніхто не буде їх рятувати. Вони, всі ці рештки розгромленої дивізії, здані на самих себе. Хай виломлюються. З того, як очайдушно металися окремі групи, кидаючись на всі боки, мечучись по всіх шляхах і доріжках, по полях і лісах, з того, як більші групи роздробилися на менші, розпорошилися, переходячи на принцип «кожен сам за себе» та «а ну ж я сам якось проскочу і врятуюся», а рівно ж з того, що випадки самогубства вояків стали масовим, звичайним явищем, було видно, що проломити перстень ніде не вдавалося. Перстень той все звужувався, удушуючи все, що в ньому є. Петро і Роман стали на перехресті кількох доріг і чекали. Десь на півдні, в багатьох місцях, досить близько до південного сходу, на заході, а також на північному заході, била тяжка ворожа артилерія. Клекотали міномети й татакали станкові кулемети. А їм у відповідь, де не де трагічно лопотіли ручні автомати та поодинокі гвинтівочні постріли. З тієї звукової картини можна було зрозуміти, що відбувається на оточеній території. Ніде не чути справжніх проломних боїв, не чути наступу, лише методичний загороджувальний вогонь-переможця, що не хотів нікого випустити живцем і не шкодував амуніції, обстрілюючи всі шляхи, дороги, ліси, лісочки та недопалені села. На схід, десь близько, в двох місцях, вирував клекіт танків і автомашин. То, видно, переформовувалися ворожі частини, бо клекіт стояв все на одному місці. Петро розіклав мапу на колінях і при вечірньому світлі намагався зорієнтуватися. Так, то, напевно, ревуть танки і автомашини в Олеську та в Сасові, цілком залитих ворогом. На півдні спалахнув потужний вогонь автоматів і ще потужніший вогонь гармат кулеметів і мінометів. Можливо, там проривається якась організована група, там залізниця і села княже, почапи, ясині, вороняки, а далі починаються ліси, ліси, юзгір'я. Так, прориватися треба би в тім напрямку. Управо від них красне, уліво золочів, все опановане ворогом. Золочева і красного б'є кудись тяжка ворожа артилерія. Стояли хлопці на перехресті, намагаючись зібрати з ріжних недобитків з окремих розпорошених людей про боєву групу, щоб іти на прорив, але марно. Нікого приєднати їм до себе не вдалося. Окремі люди і невеличкі групки по три-чотири чоловіка. Моталися дорогами, але побачивши на перехресті двох безумців, що, напевно, були начальниками й чигали на них, зминали геть і чимчикували стороною. Роман спльовував і рипів зубами напівпритомний. Йолопи. Щурій, чортові. А може ж, то большевики лякають нас? посміхався Петро. Все одно йолопи настоював на своєму Роман. Чого ж вони минають нас? Хочу б бачити їх у очі. І стискав автомата. Одна група шести обідрених, переляканих, захеканих людей вийшла на них. Всі в уніформі їхньої дивізії, але без відзнак. І без левиків, і без зброї, і без шоломів. Побачили Петра і Романа, і хотіли було кинутися на втеки, їх зупинив Роман. «Здорово, хлопці!» – гаркнув він на московський солдатський манір, але з явним глупом і жовчу – та його галицька вимова говорила сама за себе, поминаючи те, що він і Петро не спороли в себе ані левиків, ані інших відзнак. — Ге, та ви я бачу герої. А де ж ваші відзнаки, хлопці? Чи, може, в полон націлились? — Та ні, та ми, та той... — затикалися декотрі, інші мовчали. — Ми, знаєш, прослуучий, а ну ж на нас наскочить ворог. «Стріляти ворога треба, гад!» – аж затрепетав Роман. «Чув, чортів сину?» «Ну-ну, чого репетуєш? Пішли, хлопці, далі!» «Стій!» – промовив Петро спокійно і примирливо із ноткою гіркої усмішки. «Стій! Куди ви, хлопці?» «Туди, куди й ви!» «Ну то давайте разом, на прорив!» «Е, не вийде! Треба тишком-нишком, непомітно!» Петро засміявся. А послухай, лиш, і повів рукою по обріях, що клекотали густим клекотом в усіх сторонах. Миша не пробіжить. Пробіжить. І це пробіжить було сказано таким голосом, що від нього оскома повставала, як від кислої кислиці. Ні, сказав Петро. Погана ваша тактика, хлопці. «Треба пробиватися! Треба разом! Треба не мишою бігти! Треба боєм іти!» «Годі! Досить ваших боїв! Нахлистались!» – загомоніли хлопці гістеричними голосами. «Тепер ми самі! Ми без вас! Ми мишою шасть-шасть! Зрештою ми мирні люди, ми беззбройні!» а, протяг Роман. «Вони, сучі сини, повикидали зброю, бач! Вони мирні люди!» «Хай ідуть до чорта!» І одвернувся з сльозами безсилого гніву, очевидчої на очах. Петро мовчки уступив з дороги, і група швидко шаснула повз нього, подалася на захід під тюбцем і канула в присмерку. «Щасливої дороги, браття!» Зітхнувши, Петро безсило опустився на землю, помацав голову. Щось вона дуже йому боліла. Рана загоїлась, зуділа немилосердно, гній стікав потрохи з-під марлі поза вухо й на праве око. Добре, як не буде зараження крови. А втім, малахи з ним. Петро махнув рукою байдуже і промовив уголос саркастично, причому сам не впізнав свого голосу, так він басив від гарячки. Мабуть, не буде діла. Сідай, романе, сідай, мрійнику мій, сідай, мій, дурний кусиньокий. «Закуримо!» Сімнадцяте Вони закурили, вишкрябавши з кишень всі рештки тютюну, не тютюну, а потерті разом з сміттям. Швидко сутеніло. В міру того, як спадала темрява, почали проступати все дужче сполохи заграв у всіх кінцях. Замерехтіли разки трасуючих куль то там, то там, Заполохкотіли освітлювальні ракети на півдні і на заході. Забили вогненні водограї вправо, десь, мабуть, над Буськом і вліво над Золочівом. Заморгали мовчазні блискавиці від далеких розривів бомб і гарматнів у ріжних кінцях. І так само, як спалахи вогню, почав з темряви проступати, наростати людський притишений гомін і тупіт ніг то пустилися бігти людські товпища з усіх сторін, повихоплювавшись зі своїх денних сховищ. Вони бігли більше навпростець, без доріг і стежок, по витолочених житах і пшеницях, по і перелізками, ярками і переярками, як дикі істоти. Піди на налови з них бойову групу. З мови безпомилково можна було зробити висновок, що то все рештки їхньої дивізії, лише зрідка чулася німецька мова землі. Ні, видно не судилося Петрові Романові зорганізувати відділ і вирватися з цієї пастки. У можливість вирватися поодинці вони не вірили, і через те вони не квапилися. Якщо судилося вмирати, то для них велике питання, де краще їсти тую землю, тут чи трохи далі? Яка ж ріжниця, якщо вмирати? Одначе вони встали і теж пішли. Але пішли не на південь і не на захід. А так, навскоси, пішли помалу все надіючись надибити якусь організовану групу. А вже як зневіра остаточно опанувала їх, вони несподівано знайшли те, чого шукали. В темряві почувся гоміний сміх. Бадьорий, веселий, безтурботний сміх. Хлопці нашорошились і взяли автомати на поготівлю. Постояли, дослухаючись. Над шляхом сиділа група людей. Вони курили і про щось гуманіли. Змови видавалося, що то ніби свої, але в той же час ніби й не свої. Забагато російських словечок, вроді «да», «конєшна», «даєш». Петро й Роман помало посувалися вперед. Аж поки не підійшли щільно до тих, що гуманіли, а підійшовши, сіли з ними поруч на канаві, і аж самі здивувалося, що на них ніхто не звернув уваги. Якийсь хлопчина, поволі розтягуючи слова з насолодою, як фаховий, закоханий у свій власний голос оповідач, розповідав про броди, де він собственною персоною був. Розповідав доброю ядерною українською мовою, лише іноді ввертав іронічно поковеркані російські або німецькі словечка, як от шпрехав. Тріпкав, гози, з чого наші хлопці зробили вже твердий висновок, що це свої дивізійники, і відітхнули відпружено. А оповідач розгортав картину нічного бою в бродах. Він говорив про жорсткі речі спокійно, спокійно, ніби про оранку назяб. Але саме тому його оповідання й було цікавим, епічним. Їх туди було кинуто на допомогу їхню кулеметну сотню, і от вони були в тім бою. І він теж і видерся. І от тепер оповідай. Він подавав репортаж як сторонній, безсторонній звітодавець, що все спокійно і старанно зафіксував у своїй пам'яті. Як ішли до бою ті гвинтовочки, фінки на мотузочках, в кишенях сухий горох і варена пшениця, харчі, суміш з патронами, ганчірні шапочки в оболовці на бакир. Ідуть, жують пшеничкою і смалять сфінок у кожен стовп, в кожен ріг, у білий світ, в ніч. Печуть світляними кулями в небо. І кричать, кричать, самі себе підбадьорюють, ніби гучки на полюванні, на мисливській облаві. І падають, падають, як зрізане колосся. Як боронилися ці, цебто вони, то єсть ми. Паніка, ярмис, пальба – Пальба не в людей, але в їхній крик, бо людей тяжко було дочекатися, щоб угледіти як слід. Головне, за страхом нічого не видно, жишки не витримують. Командири розбіглися раніше, з самого початку, найперші. Спершу розбіглися командири німці, потім наші. Лишилася сама махорка, то наш брат. Кожен став сам собі генерал. Почувши про махорку, хлопці захвилювалися, затурбувалися. Хто це? З дивізійників ніхто так не міг говорити, такого епітету вживати. А оповідач вів далі про бідолашну махорку. Лишилася махорка. Але та махорка все-таки добре воювала. Відступали по згарищу, по черепках, по попелу. А тут як налетіла авіація. Далі йшов опис того, як налетіла авіація. Хоч всі тих налетів бачили самі немало, але так ніби оце вперше чули. Оповідач намалював картину нічного бомбардування бродів. Спершу він, Іван, наш, навішав паникадил у небі і зробив видно, як у день. А тоді, як налетіло їх сила селен тих чортових Іванів, може сотні або й дві, та як почали давати прикурити. Так били, що аж паникадила в небі носило сюди та туди. Земля хиталася. Після загального опису оповідач спиняється на одній деталі, яка йому найбільше запало в око. Навіть стоятиме у душі кілком, така страшна. В самий розпал бомбардування, з пекла, в яке обернулися броди, раптом вискочила легкова машина німецька, з якимсь начальником, з генералом, може, і з нашим. Вискочили та мчить шляхом, це вже на околиці. Машина відкрита і видно, як той начальник у ній поклони б'є і дивиться на паникадилу. Аж тут, як не рипне якась півтонова просто попереду, тою машину вхопило і понесло геть у небо, та й кинуло геть метрів за сорок. А генерал з неї вилетів, та ще полетів метрів з двадцять, та й упав перед нами посеред шляху. О! Мовчанка. Тиша. Всі вражені малюнком. У тій тиші хтось плямкає губами, прикурюючи цигарку, та крізь плямкання спокійним-спокійним голосом. Ну, і що ж він розказував? Регіт. Петро з Романом теж засміялись. е е подумав Петро, з цими хлопцями умирати весело. Засміявшись, Петро промовив ніби сам до себе, але голосно. Земляк! Напевно, земляк, відповів оповідач. А ти хто звідки підійшов такий тихенький і непомітний? Думаєш, я не бачив? Ану, давай сюди. Петро встав і підійшов до того, що був у бродах, собственною персоною. Підійшов і Роман. В цей час хтось ніби ненароком прикурюючи засвітив запальничку. Богаси, сказав Петро. А то щоб не було і з нами, як з тим генералом. Сміх Запальничку було погашено, але тієї коротенької хвилини, коли вона блимала, досить було, щоб обидві сторони роздивилися на взаємну втіху. Групу веселих шибайголов побачила перед собою здоровенного вояка з забинтованою головою, з автоматом на шиї і гарматами біля пояса. Вояка української дивізії. І другого, меншого за його спиною, теж при зброї і в сталевому шоломі. Хлопці ж побачили перед собою зразу від знаку УВВ на ремені оповідача. А, оно воно що? Що звівся їм на зустріч, а разом з тим побачили і всю компанію, що розташувалася на канаві. Це була група стрільців тяжко озброєних, до зубів, з наплечниками, в шоломах. Були там дивізійники з левиками, і були хлопці з УВВ. Зібралися, бач. Це не був так собі уламок розбитої частини. Нездеморалізована купка утікачів, а бойова одиниця. Безперечно, здисциплінована, сильна духом, ціла тілом. От Петра й Романа, мабуть, теж було некепське враження. Гм. підсумував оповідач свої спостереження з добрим гумором. Нічого. Трохи тільки потовкло тебе браток, ніби й ти літав, як той генерал. Куди йдете? На прорив. О, а ми шукаємо компанії. «Так нам по дорозі ж? Здорово!» «Здорово!» – повторив і Петру радісно і обернувся до Романа. «От бач, а ти казав, от і знайшли!» Роман засміявся задоволений, бо було чого, вони знайшли те, що шукали. Швидко договорились. Петра хлопці одностайно обрали на командира. Сподобався він їм, та й насправді він командир, єдиний серед них. Ухвалили йти на південь. На прорив, А перед тим набрати побільше таких, як і самі, охочих іти разом. Деяких назбирати, а деяких і наловити та утовкмачити їм у голови, що це єдиний шлях до порятунку. Так договорившись, вони розставилися на бічних дорогах, зайняли шлях, що вів до Бугу, до переправи. До світанку у них була група чоловік із сотню, досить ручної автоматичної зброї та гранат, кілька панцерфавстів... Кілька кулеметів. Головне ж, у них був добрий настрій, рішучий, бойовий. До них приєдналася ще група німецьких солдат. Вісім чоловік при трьох конях, запряжених у два вози. Ця група німецьких солдат посувалася на захід, очевидно, з наміром прослизнути десь непомітно, у яку щілину, так як і ті хлопці, що говорили про свою хитру мишечу тактику. Ну, а якби не вдалося, то вони знов-таки приготовані й на це на здачу в полон. Для цього вони їдуть порожніми возами, без зброї, немов не вояки, а якісь там гільс-арбайтери, мирні люди. Відзнаки вони повідривали, документи подерли. Вони думали, що вони останні в оточенні, але коли зустріли цю штурмову групу, дуже зраділи і рішення своє змінили. Вирішили пробуватися разом оружно. Пошепотіли між собою, і троє з них однією під водою швидко мотнулись назад. Десь вони там на шляху викинули зброю. Скоро посланці повернулися і притарабанили з собою два міномети і цілу купу муніції до них. Виявилося, що всі вони були відділом мінометної сотні вермахту з 13-го корпусу. Були ці вояки дуже симпатичні, знали, що це за такі солдати з левиками, знали долю їхньої дивізії, а також знали їхню долю під большевиками. Та що їх чекає, коли б потрапили до рук ворога? Самі вони теж не належали до тих, що конче хочуть здаватися в полон. Вони солдати, але вони люблять свою батьківщину і ще хочуть її бачити. А в милість ворога вони зовсім не вірять. Та я милість, то по їхньому розумінню, куля або мотузка. І не за їхню провину, а за Гітлерову. З Гітлером, на їхню думку, нічого не станеться, бо цілувалися ж ті всі Сталінови-Молотови з Гітлеровими рибентропами ще перед самим початком війни. То можуть ще цілуватися й після війни. Не будуть тільки вони цілуватися з простими гансами та фріцами, бо з того малий навар. Час наглиб. Ніч добігала кінця, а треба би ще потемно форсувати річку Бух, якщо вони хочуть успішно пробиватися з оточення. І тому вони, закінчивши формування своєї пробоєвої групи, швидким маршем пішли на південь, до переправи. На зустріч їм трапилися люди, вояки їхньої дивізії, що чим чекували назад. Виявилося, що це ті самі, яких бачили Петро і Роман недавно, і не могли загітувати пробуватися боєм разом з оточення. Тепер вони панічно чимчикували назад. Вони розповіли, що через бух проскочити неможливо. Лівий берег його обсаджений большевиками, укріплений, обставлений кулеметами, подекуди артилерією та танками. «То куди ж ви чимчикуєте? Чи не думаєте ви прорватися на схід?» «Ми не знаємо. Немає виходу. Ми загинули. То пішли з нами». Таким чином група їхня збільшилася. Не було в останніх зброї, але Петро зробив так, як роблять большевики. Порадив хлопцям здобувати зброю в бою, у першому ж бою, у ворога. Іншої немає ради. Зустріли вони й того молоденького старшину, що біля штабу квапив їх та що поділився з ними хлібом. Як він зрадів цій зустрічі? Він витягнувся перед Петром в тонюсінький прутик, так як, мабуть, не витягався ніколи перед Фрайтогом. Ударив обцасами і зголосився до послуху.